Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Fyrkantiga ögon mm. Och den här gången behövde ni inte vänta så länge Vi är tillbaka på allvar skulle man kunna säga Ja Ja. Känns skönt tycker jag att vara igång igen och ha mm. lite. Vi pratade lite motivation förra gången Ja precis eh, Att vi behövde en liten paus Men nu känns det faktiskt bara roligt att eh, Att det redan är dags igen faktiskt Ja det kändes lite så när vi pratade om tidsresor att fan, jag började, började så här forcera fram idéer till slut. Sen var det en bra idé med tidsresor och sånt. Men det var svårt. Bara, vad, vad finns det för film nu då? Det känns som att man griper lite efter halmstrå. man säger. Rågstrå. Ja, just det. Havre. <laughs> och, nej. Då får man väl pausa och ladda batterierna tills man bara å. Och det var ju då jag skrev, kollade på en film och så skrev jag ner en rejäl lista med anteckningar. Jag tänkte, okej, okay, så är seriöst har de fan aldrig varit att jag sitter och antecknar samtidigt som jag kollar på en film. Nej, ja, det är roligt att göra så faktiskt. Men det är väl det man gör om man är professionell och det ska fan veta att det är jag inte. Ja, nej, det är inte jag heller. Men jag kan tänka mig att uh, ibland om jag vet att jag vill prata om någonting i podden, så kan jag göra så. När jag ser någonting för första gången. Alternativt, så fort jag bara kommer hem från biografen. Mm. Så att jag inte glömmer av det. Jag brukar skriva ja. punkter som jag tänker, men det här får jag i alla fall ta upp. Mm. Och så utgår man från de punkter, men nu har jag ju skrivit liksom hur mycket som helst. Men jag tyckte att det här var en film som behövde mycket anteckningar. Yes. Och det här är inte en film som vi kommer att kunna fylla ett helt avsnitt med. Vi kör Nej. en gammal hederlig friåkning helt enkelt och bara ja, går precis. loss. Mm. Eh, på tal om, eh, inte på tal om att gå loss kanske, men jag tror att jag ska gå på bio på, eh, i helgen nu. Mm. Eh, jag ska gå och se den här nya Dune-filmen hade jag tänkt. Ja just det, den har premiär nu va? Ja, igår hade den premiär. Um, Turbo var på premiären och han tyckte att den var bra. Framförallt sjukt snygg. Det, det jag såg på trailern av den så såg den ju in i helvete snygg ut. Ja. Um, och det är han uh, Villeneau, eller vad fan han nu heter. Um, <laughs> ja, men det är, jag kan ju aldrig uttala det namnet. Men han som gjorde bland annat uh, Prisoners och uh, Blade Runner-uppföljaren. Mm. Hans filmer har ju, kan ju både se det som Prisoner, så är det tät, thriller, jävligt snyggt filmad och klippt och så. Och eh, sen kanske Blade Runner, liksom lite mer episkt snygg. Mm. Stor, mer storslagen så. Så han är ju väldigt bred eh, i sitt filmskapande. Kul. Ja, nästan lite så är den närmsta Spielberg man kommer idag typ. Det är inte illa. Nej, verkligen inte. Han är en kille som kan göra både Joss Jurassic Park men sen också Kinderslist. Liksom. Helt sanslöst. Ja, verkligen. Jag blandar ihop honom med George Lucas men det är väl inte så konstigt. Nej, de har ju gjort en del ihop också skulle man ju kunna säga. För är det Spielberg eller är det George Lucas som har gjort Indiana Jones? Uh... Det är ju Spielberg som har gjort den men George Lucas är ju väldigt mycket inblandad. Ja. Så det heter väl Spielberg Lucas Production. Liksom så det, de har väl idén tillsammans. Men lite så tack och lov får man väl säga att det var Spielberg som gjorde den. Sen. Fan, tänk om de skulle göra någonting helt tillsammans att det är inte är Films eller Spielberg utan att det är de två. Mm. Det skulle ju vara som att se Arnold och Stallone i samma film. Ja, verkligen. Det vill säga det ultimata som finns. <laughs> ja. Var det Prison Break den filmen hette? Ja. Eller äh... Prison Escape. Nej, fan. Escape Plan hette den. Ja, det gjorde den. Prison Break är en serie. Ja. Men Escape äh, Plan. Vi... Den var ju vi... bra bara för att det var Arnold och Stallone. Mm. Så det finns tre stycken av nu tror jag. Ja, men Arnold är med i första var Ja, men den andra pajstadien är med i fler. I alla fall en till. Ja, jag gillar Stallone mycket också. Ja då. Kan aldrig bli fel. Nej, verkligen inte. Helt omöjligt. Mm? Samma med Van Damme då, givetvis. Ja. <laughs> har du kikat på någon mer Van Damme-film? Det har jag inte gjort. Det har varit en lite sån här provvecka på jobbet, så det har, jag har inte känt att jag har orkat på eh, kvällarna. Och sen hade vi personaldag förra fredagen och så skulle vi ut och ta ett par öl. Och så gick det som det gick. Okej, okay, okej, okay, okay. Och då är det så att jag, jag fann inte ork att sätta mig och titta på en film ens. Det blev mycket fikare den kvällen helt enkelt. Uh, ja, det blev det. Men det var väldigt, väldigt trevligt. Och ingen katastrof så, men jag märker uh, fredagar, när man har jobbat en hel vecka Mm. Uh, tidigare så kände jag att Jag tyckte det var gött att komma hem Och sitta och titta på film Och lägga mig sent mm. Och ändå vara uppe rätt tidigt då efter. Det, var, det var inga problem för några år sedan Nej. Och det här, det här blir ju nästan lite klyschigt Men jag tycker fan men Att det är jobbigare idag <laughs> Om man liksom får lite sömn På lördagen också Om mm. man liksom inte ska upp och jobba Så då blir det som Kroppen bara säger här Den gå upp klockan åtta <laughs> och sen är hela den dagen bara seg Och sen är man redan lite så här ångest på söndag För att lördagen tog slut så snabbt ja. <laughs> Och så kan man inte göra någonting på söndagen heller Så nu blir det faktiskt den här helgen Ska lägga mig tidigt imorgon när det är fredag mm. Och så försöka komma upp ordentligt och utnyttja hela lördagen För det, det var faktiskt ett tag sedan Ja, det har Känns blivit som... eh, somna framför tv en del fredagar, det får man väl erkänna. Ja, det, är, det har ju sin skärm också. Men jag, som, som jag känner, jag tyckte att det var betydligt lättare tidigare än vad det är nu. <laughs> ja, det, det går i perioder för mig det där. Nu är det ju lite så här eh, årstidsomställning. Mm -hmm. Då är ju konstant trött. Idag, hjärnan har inte varit med överhuvudtaget idag. Har jag har varit ja, helt fan. borta. Jag, jag är ju kunnat utföra mitt jobb och sådär men ja. eh, man, när man står och ska skriva grejer på tavlan så vad fan har jag skrivit här nu då vad, vad, vad, vad gör jag för någonting så får man bara stanna upp och kolla, ah just det och så fortsätta <laughs> ja, det, är, det är som att den resetar lite då och då mm. väl. men eh, man får väl ha sådana dagar helt enkelt det är inte Såklart. så att göra vi är människor Nej. mm då så. Men fan, ska vi dra igång bara? Ja, varför inte? En grej som jag tänkte på är, är ju. Har du sett serien What We Do with the Shadows? Uh, nej. Fantastisk serie finns på HBO. Mm. Ja, det är ju en av de två som jag inte har. Just det. Så det är därför det inte har blivit av, helt enkelt. Men det, det, det är precis min humor, så att, eh, den passar mig väldigt bra. Tänk om den hade kommit ut när jag var tonåring, jag hade ju varit så frälst. Det är ju visserligen nu också, men <laughs> ja. känslostormarna är ju starkare när man är tonåring på grund av att man är den cykeln helt enkelt i sin utveckling. Mm. Då alla känslor blir förstärkta typ gånger 20 000 så här, mellan tumme och pekfinger. <laughs> eh, och så blev vi ur glad. Jag höll nästan på att säga urusel för att jag tittade på antecknare till filmen och då vet ni vad jag tycker om den. Eh, inte filmen, What we do in the shadows, den filmen jag ska prata om sen menar jag då. Mm. Eh, och så ser man på Facebook att eh, streama säsong tre av eh, What we do in the shadows nu. Ja. Det tolkar jag som, okej, okay, streama säsong tre, då har de släppt säsong tre. Mm. Absolut. Inte så konstigt. Nej. Så går man in på HBO, ett avsnitt. Ja, det är surt, förstår jag. De kan ju inte marknadsföra med streama säsong tre. <laughs> de har ju inte skrivit streama hela säsong tre. Det har de inte gjort. Nej. Men kan de inte bara nu på fredagar eller någonting så att man vet att det är ett avsnitt i taget. Mm. Det håller jag med om Nytt avsnitt varje fredag, streama What we do in the shadows nu Ja, det, absolut Det tycker jag vore rimligt Så jag blev Fruktansvärt besviken Mm. Jag förstår det <laughs> Och att de dessutom gick ut Streama säsong tre What we do in the shadows, det var ju också Först och främst när det kom ut på Facebook Så fanns, då hade den inte släppt sen Det var några dagar kvar Mm. Det, då blev vi också förbannad och sen streama säsong tre nu. Okej, fan vad gött. Går in och kollar ett avsnitt. <laughs> eller ändå två. Två var det förresten. Mm. Jag, var lite, jag väntade ah, ja. lite för länge. Mm -hmm. Efter att efter första besvikelsen så väntade jag extra länge. Så ja, fjärde avsnittet tror jag kommer då imorgon. Ja, okej. Okay. Men för att stilla min törst, eller släcka törsten kanske, så har jag börjat kolla om. Från ah, ja. säsong ett och inne på säsong två nu. Jag skulle kunna se det om och om igen. Och fortfarande tycker att det är lika roligt. Ja, fan vad gött det är med sådana serier alltså. ändå. Det är helt fantastiskt. Det är ett, det är ett mästerverk. Ja, gött. Eh, kanske kan försöka att se den ändå då. Ja, nu har jag ju den för mycket. Så nu tänker jag väl att fan, nu, får, nu får inte Joel bli besviken här nu. Men Nej, det men det, det passar mig bra. Det är min humor där. Mm. Bra Perfekt. karaktärer framförallt. Mm. Gött. Men det är roligt när man hittar sina sådana riktiga favoriter tycker jag. Det, ja. um, det händer ju då och då. Ja, för det, det kan jag tycka med serien nu är att de, det är ju sån superbudget och de är så påkostade och välskrivna att det räcker med att se dem en gång. Sen blir det för mastigt att se dem igen. Ja, jag började kolla Just. om på Breaking Bad för någon, några månader sedan. Mm. Då jag kollade på typ tre säsonger på en helg. <laughs> ja, det är bra jobbat det också. Fast så spolade jag lite då, bara, nej den här scenen är tråkig och så spolade jag. Jag ville bara se scenerna när de kokar meff eller hamnar i trubbel. Det, det jag ville se. <laughs> Familjedramat var jag inte dugg intresserad av. Nej, nej. <laughs> som visserligen är det bra, men om man har sett den en gång så känner man att, ah, jaja, men jag vet vad som händer nu vill jag se lite action. Ja, jag förstår. Alltså, det, det, jag, jag tycker det är fult att göra så. Streama ja, säsongen 3 det... nu och så är det inte hela säsongen. Ja, nej, det är lite svagt av dem. Får man väl ändå säga. Och då kan man kanske tänka, ja men det kanske är för att det sänds på tv nu och så vidare och så vidare, men Nej. Nej. Nej. Nej har man betalat för att man vill ha en streamingtjänst och se hela säsonger det är, ju väl, det är väl poängen med en streamingtjänst att man vill bingea, inte att man ska vänta en vecka det är, ju, det är ju inte 95 vi snackar nu eller vad det nu kan vara för årtal man tänker på där man hade ett avsnitt i veckan, ett visst klockslag någon dag i veckan missade du ja då var det kört om du inte spelade in det på en kassett ja just det vad ja, fan vilken grej det var Ja, men nu, ja, jag har betalat för en streamingtjänst så jag ska kunna binge kolla på en serie. Då vill ju jag ju göra det. Jag har inte mm. betalat för att det ska vara tv tablå alla 1995. Nej, jag håller med. Dåligt. Mm. Katastrof. Hör av dig till konsumentverket. Ja, men det funkade med Fargo, men då är det ju en timmes avsnitt typ. Ja, ja, det är skillnad. Det håller jag med om. Ja, det tycker jag är skillnad. Men det är 20 minuter. Oh, nej ja, Då går det så jävla fort Ja, och så blir man bara sugen på mer mm. eh, Eller som det var i Mandalorian Några gånger När en del avsnitt är en timme och fem minuter Och sen drar man igång ett avsnitt Och så insåg man att Det var bara 41 minuter Idag Men med 12 minuter eftertext <laughs> Det också man också bli, bli lite besviken faktiskt. Ja. Det som är gött med streamingtjänster då, det är att man slipper se på reklam mitt i. När man kollar på tablå TV eller såna här betalkanaler. Ja, ja, herregud. Tänk på den tiden Fan, vad glad jag är att det är över. Och ändå när du betalar för en kanal, så måste du ändå se reklam. <laughs> ja, visst. Vet du. Så ska det vara. För att de ska dra in kulor på reklamen. men mm. Nej. Orimligt, orimligt. Men, vad ja, fasen. Det är ju ingen idé att ödsla någon negativ energi på det nu när det inte är ett problem längre, tack vare streamingtjänster. Mm. Men då vill jag ju kunna binge Det är det som är grejen. Släpp, ja. släpp, när det släpptes nya säsongen av Orange is the New Black till exempel, som mm. man annars ser på Netflix, då släpper de ju hela säsongen. Ja, precis. För det är ju för fan det man betalar för. Mm. Exakt. Men nu är det i det här fallet, tror jag, Evelina som pröjsar för HBO så att de kanske inte har lika stor rätt att klaga. Nej. Men då tänker jag väl, att ska Evelina behöva pröjsa för HBO för att vi inte ska få se hela säsongen? Mm. Så är det ju. <laughs> Nåväl, har du kollat på någon typ serie eller någonting sånt där kul du skulle vilja nämna? Uh, nej, men alltså, vi kan prata lite, lite, lite film då. Så har jag ju faktiskt... Uh sett om alla Harry Potter-filmer mm. eh, för några veckor sedan. Eh, och jag hade ju sett de flesta förut, men jag tror faktiskt inte att jag hade sett de två sista. Att det liksom av någon orimlig anledning tog stopp där. Mm. Eh, jag tycker att alla har sin skärm. Jag tycker det är ingen av dem som är dålig. Nej, det tycker inte jag alla. Nej, eh, sen är det ju väldigt roligt att se hur utvecklingen går. Mm. Är liksom från mer anpassat för en tioåring till att bli lite mer vuxet. Mm. Som att man kan om man ser den första när man är tio år så känns det som att man på något vis åldras tillsammans med karaktärerna. Det är så jävla bra. Och så är det ju med böckerna, framförallt också. Mm. Kanske ännu mer, men jag är glad att de fick med den känslan ja, i filmen. Det lyckades de väldigt, väldigt bra med, tycker jag. Och äh, tycker jag, att, jag tycker att de två sista är väldigt bra. Men jag känner nog, och det här är ju bara högst mitt fel, så att säga. Det är att äh, jag tror att jag glider lite av och inte har läst. Mm. Uh, för, för vi, om vi pratar pacing mm. så tycker jag att den är lite rörig i de två sista ja det, uh, det, det är jag känner du på att ha läst boken uh, för det blir liksom lite så här för min del då att jag tappar lite tidsuppfattningen hur mycket tid det går mm. uh, jag vet om det är näst sista eller den sista som de börjar bråka med Ron mm. och han är borta ett tag mm. Och så får man ingen riktig känsla hur lång tid det har gått när de har irrat omkring själva och han kommer tillbaka. Är det månad eller är det veckor eller är det några dagar? Och det tror jag hade blivit en annan känsla och få en uppfattning om om jag faktiskt hade läst. Ja, och upptakten till att det går så långt att han drar mm. är ju inte alls med i filmen. Nej. Det är och några det är små tecken här och där, men ja, det, den delen är mycket bättre i boken. Ja, men det, det skulle jag. inte funka i filmen för då skulle de nog få göra fem filmer. Ja, såklart. Och likadant som jag känner lite att jag tycker det är svårt att hänga med i vad som händer i trollkarsvärlden i stort. Mm. Liksom, det jag tycker, får jag ingen heller känsla för. Alltså, går de i skolan fortfarande? Ja, det gör de ju uppenbarligen. Ja, lite så blir det mm. för mig. Men som sagt, var det är för att jag inte har läst. Så det är ju ingenting att... Jag insåg nu att sjätte, fil eller, ja, sjätte filmen har jag faktiskt inte sett. Och det blir... En halvblodsprinsen. Mm. Ja, den tyckte jag var... ska... ja, precis. den tyckte jag var ganska bra också. Sen har jag sett att det finns extremt mycket såna här eh, folk som har gjort filmer. På, många tycker att det är den svagaste. Mm. Men äh, jag vet inte. Men det, det var väl likadant där. Eh, I flera av de andra så tycker jag att det känns verkligen som ett skolår. Mm. I den kanske det blir så att det känns som inte som ett skolår utan det känns som man följer de första tre veckorna och sen de sista fyra veckorna. Mm att liksom, vad händer här emellan då måste ha skalat bort väldigt mycket och det känns i den, tycker jag det är därför jag inte har sett den för att det är många som har mm. påpekat att det är lite så och eh, sjätte boken tycker jag är den bästa av ja, dem alla, ja. okay. så därför har jag inte vågat se filmerna, för jag vill inte riktigt sabba den upplevelsen för jag tycker ja. ändå att de andra filmerna är, ja det är väl sjätte, sjunde och åttonde filmerna då, som inte riktigt kanske då stämmer så väl överens med bok sex och sju Mm. Men de är ju också väldigt. Eh, det händer ju mycket. Och det är mycket känslor också. Och det är ju svårt att få med i en film om man inte ska ha en narrator eller någon voice over över allting. Mm. Men det funkar inte på en film att ha för mycket sånt. Den tycker jag också är utan tvekan den roligaste. Alltså det, det är en hel del humor i den som liksom tycker jag tycker. På ett sätt sticker ut lite från de andra. Jag tycker att Ron är väldigt väldigt rolig i den. Mm. För jag tror att han dejtar någon tjej där som helt plötsligt bara är med. Som man liksom, men vem fan är det här? Har hon gått på den här skolan tidigare? Det är ju så, så också i filmen. Det är ju flera klasskamrater som är med i böckerna. Alltså man ser dem i filmen, men man får ingen presentation av dem. Nej. Och hon är så jävla jobbig, tycker jag. <laughs> ja, ja, jag vet vad du menar. Mm. Det är väl grejen också. Nej, men ja, såklart är det så, men... Där skulle man nog läsa boken och eftersom sjätte boken är min favorit så har jag inte riktigt vågat se filmen. Jag kan eller jag kanske har sett den. Men då tror jag nog inte att jag brydde mig så mycket för sjätte boken det var ju en sån bok som jag läste varenda lediga stund jag hade och verkligen mm. slukade. Ja, och, precis. Ja, precis. Om jag nu har sett filmen så fattar ni ju att då har inte jag or orkat bry mig och det är lite synd för att den mm. boken är ju in i rätt bra. Ja. Men som sagt det var faktiskt, det, var, det kändes som det är att det, det var dags att se dem igen. Det var så pass länge sedan. Mm. Uh, för jag tror att jag såg Halvblodsprinsen på bio mm. och sen inte de två andra. Och så har jag inte sett någon av dem sedan dess. Så det var ju länge sedan riktigt. Jag tror jag såg båda delarna av sjuan mm. istället för att säga sju i filmen för att det är sju böcker annars så blir det kortslutning i mitt huvud. Ja. Men slutet på första jag ska inte spoila, men det satte ju några ganska små grabbar med sin farsa. Ja Okej. Okay. Och de var väldigt upprörda när de var slut. Eller upprörda de var, Vad? Alltså sorgsna verkligen Ja, men det kan jag nästan förstå Att man kan bli på ett sätt Är den slut nu? Ska det, ska det verkligen vara så? Man tänker ju sjunde boken Då sjunde filmen den sista Och så slutar ju sjunde filmen Som den gör Fan vad jag njöt ja. Jag tänker för att den hade varit slut så Ja, precis Hade jag varit den pappan så att, Ja, det är så här det slutar. Det kan inte sluta lyckligt alla gånger. Ja, det hade ju varit jä. Då hade hon ju varit den mest episka författaren någonsin. Hon hade fall om boken hade slutat så. Men ska det sluta så här? Ja. Nu skit jag är det här? För att om allting bara går bra hela tiden. Nej, då, då, då kommer jag ju hålla på i evigheter. Det, det måste ta slut någonstans. Mm. Vad trodde du att några tonåringar skulle vinna över världens mäktigaste trollkar? Ja, exakt. Bellatrix Rösträng. <laughs> Också bra karaktär. Ja. Om jag fick välja en filmkaraktär som skulle döda mig så skulle jag välja henne. Ja. Varför inte? Eller Voldemort möjligen. Nej, hon är ju coolare tycker jag. Ja, det är hon på ett sätt. Och så tycker jag att det är väldigt, väldigt roligt. Han som härmar Voldemort på Youtube gör massa röster. Mm. Så tycker jag att det är roligt att han härmar honom väldigt, väldigt bra. Men istället för att skrika, det här är det Avada Kadava. Mm. Så skriker han Vanilla Banana. Det, det, det jag tycker att det är kul. Det är jätteroligt ju. Jag måste tänka sig att hon, J.K. Rowling sitter och skriker hmm. Vad ska jag kalla den här duts trollformen? Vanilla banana blir bra. Det är otippat. Ja. Då kommer de att tappa garden. Ja. Den som jag tyckte var sämst det är när de håller på och tävlar. Nej, tycker du? Ja, den tyckte jag var rörig som fan. Ja. Som film. Alltså, den boken har jag ju läst. Den tyckte jag ju var bra. Men filmen, nej. Det var något som skavde, tyckte jag. Fan, jag tyckte den filmen funkade riktigt bra. Den är bra i slutet, tycker jag. Ja, ja, det kanske är det Men i början så tycker jag att den var såhär va, va. Det är i och för sig väldigt snabb Pacing Ja, precis Sen är det ju snabb pacing i femte filmen också Men det som är bra är att boken Det är ju definitivt Ingen pacing i den Det är ju typ halva boken Innan, du, innan det händer någonting Okej, okay. den tycker jag är den bästa och den boken Det är väl lite det Man ska bygga upp ett, liksom en avsky Mot hon Umbridge ja. Husch. Så att det känns extra gött När hon Får tillbaks spoiler alert Men mm. nej, nu är det fan allmän kunskap ja. I boken så byggs ju det här Om man får se med här kvarsittningarna han skriver och får liksom sår i handen Där han skriver ja. det, det är så utdraget i boken Okay. <laughs> där tycker jag faktiskt att Filmen är bättre än boken mm. Det är inte ofta oftare så Nej, verkligen inte För, Nej, det behövde man Tempot mm. Nej men den Order of the Phoenix Den tycker jag är var den bästa mm. Den är uh. Ruskigt bra mm. Men nu Tror jag att det är dags uh, Du pratade ju lite Om den här filmen uh, förra veckan Du och jag Mm. att du hade sett en film som du var tvungen att prata om i podden du ville prata om det så mycket som sagt, du hade tagit anteckningar eh, inför när du ja. tittar på den till exempel. Det här har jag hypat. alltså det här är ju ingen jag tror inte det här är någon film som folk tittar på har de gjort det så är det bara att beklaga <laughs> Ja, ja okej, okay. det är så pass Troll 2 tycker jag är ett mästerverk jämfört med den här. Wow Ja, det, bara det är en sån toksågning. Mm, verkligen. <laughs> Nej, men grejen är att jag tycker att konceptet är spännande. Mm. Det är nog fan min catchphrase snart. <laughs> ja, men alla coola människor har en catchphrase, så det får bli din. Ja, catchphrase funkar dock bara på film. Men jag såg filmen Final Girls. Mm. Och det är ju ett sånt, vad är en final girl? Det är ju den sista överlevande i en slasherfilm. Ja, precis. Det är det det handlar om. Och här är väl någon tjej, hon och hennes mamma är med med en bil och Hennes morsadör dör och hennes morsa hade gjort film när hon var ung. Ja. Alltså var skådespelerska. Och sen är de på någon sån här biovisning av hennes morsas film med skolan. Det är väl någon sån här filmklubb som har den. Okej. Okay. För att hedra något, jag vet inte om det är någon... Eh, något jubileum Att filmen har ett visst antal år på nacken Eller så ska de kolla på det eh, mm. Och så börjar det brinna i biografen Och så ska de försöka ta sig ut därifrån Och då hamnar de i filmen Aha, ja Som då är en slasherfilm Sista actionhjälten-grejen Lite, fast ja, på ett annat sätt då. Ja. Precis precis eh, Förutom att en av karaktärerna spelas då av hennes mamma och eh, och det är ju såklart Aha. tungt. Oj, ja men det var också ganska coolt. Mm. Tyckte jag, nu träffa, när jag hörde det. Ja, och då träffar hon en ung version av sin mamma fast som eh, eh, karaktären då. Mm, ja. Så att man tänker, ja det är skitcoolt koncept faktiskt. Det, det här kan bli någonting. Mm. Hur kunde det här misslyckas? Ja, precis. Och grejen är ju då att då ska det vara homager till fredag den 13, så det skriker om det. Okej. Okay. Eh... Och sen fattar man ju att slasherfilmer kollar man ju inte nödvändigtvis på för att man tycker att de är bra, eller för att det är en bra handling som träffar rätt i hjärtat. Nej, precis. Och då tänker man väl att, ja men fine, då gör de de här grejerna också kanske så dåligt så det blir bra. Ja. Det är som Troll 2, den är ju så dålig så den blir bra. Ja, absolut. Eller Det, det, det är lajbansitet helt enkelt. Ja, det är jag försöker om att konstruera Leibansitet att man gör så dåligt ja. som blir bra med flit. Ja, det är svårt. Och det blir så in i helvetet dåligt. Ja, för fan vad tråkigt. För som du säger, jag tycker det, när, du, när du berättar om den så här nu, så tycker jag att det är en bra grundidé ändå. Ja, precis. Man hade, det, det fanns ju potential i de första fem minuterna i filmen. Mm. Och då tänker man, okej, okay, men fine att det är liksom uselt då kan man väl åtminstone få någon form av underhållningsvärde precis som med fredag den när du kollar fram till del 3 och 4 till exempel. Ja. Eh, handlingen skiter man ju fullständigt i det man vill se. Det är våld. Blodigt våld. Absolut. Och är... i den här filmen är det typ inte en droppe blod. ah fan. Är det... Peggy 13. Eller ja. ännu mindre, kanske. Ja, det, det är 13 års gräns tror jag. Ja. E, och e, det finns väl ingen 13-åring som vill se en skräckfilm utan blod? Nej, verkligen inte. Så. Och ja, Sen kan man vara vuxen och säga, nej men då får man vänta tills man är 15 och kollar på skräckfilm. Nej, vad fan. Jag kollade på skräckfilm när jag var 11. Nu kollar jag på ja. brain, brain Dead och de här. Mm. Och ja, jag var, var väl... Väldigt... Då var jag tolv då när jag såg eh, Scream. Ja, men precis. Så att, ja. Tjuvkolla på film som man inte får titta på. Det hör till. Absolut. Men enda scenen som man får se lite eh, roa detaljer. Mm. Det är när, när slasher slashermördaren som är typ en Jason Voorhees. Mm. Som... Det är en macheta kanske som man kastar på en av de här som kommer från den riktiga världen in i filmen. <skratt> macheta? Ja, så att den ska träffa i sidan av magen. Okej. Okay. Och så får man se det, men det syns så tydligt att den här äh, proppen mm. sitter fast i hans typ jacka eller skjorta. aha okej. Okay. Och det ser så B ut. Ja, det förstår jag, det gör. <skratt> För sen är det ju bara där han tar fram en kniv och, så får, och sen så klipper de till ansiktet på den som ska dö. Och sen så klipper de till en helt annan scen och så gör man en skrik i bakgrunden. Ja, jag förstår precis det hur det är då. Det är den typen. Jag blir provocerad, jag blir förbannad. Ja, det, när jag ja, det, det är tråkigt. Det. Och sen så skojar de lite grann med att det här är ungdomar från 20-talet. 20 ja. Som kommer in då i en film som utspelar sig på 80-talet. Mm. Och då blir det så där generationsgrejer. Eh, då. Oj, vad är det där för någonting? Ja, det, det är en mobiltelefon. Nej, det där är inte en telefon. Det där är en telefon. Ja, det, det, blir, det blir bara pajit. Mm. Det låter så tycker jag. <laughs> I vår värld, där finns det. det ja, smartphones. <haha> Vi har smartphones. Nej, vad är det för någonting? Det behövs väl inte? Du kan väl gå ut istället. Ja, men det, det är verkligen. Äh. Ja. så att När det blir generation. Är, är det cringe? Att, nej, det, det är inte ens cringy. Det är, det är bara dåligt. Ja. Hade det varit cringy så hade, ju, hade man ju känt någonting i alla fall. Men ja, jo. Ja. Så. Och grejen är att det är ju också en bra idé att man gör något sånt där. att om man skulle då komma in i en film där är, är 80-tal och folk liksom, wow, vad är det där för grejer? Att man har ändå teknologi mm. från idag eh, som säkert skulle få folk att bli ganska imponerade. Ja, ja, visst. Jag har ju tänkt flera gånger, shit, tänk om jag hade visat eh, mitt, eh, vad vet jag, tioåriga jag, eh, Playstation 5. Ja, Vad precis. häftigt det skulle vara. Liksom, ja, jävla vilken upplevelse. När man har, sitter och spelar Super Nintendo PlayStation 1 och så får man se hur tv-spelen kommer att se ut om 20 någonting år. <laughs> ja. Att det ser bättre ut än Toy Story som var film ja. och super high-tech liksom med 3D-scanning. Exakt. exakt. <laughs> Men där har man liksom. Man, man har gjort alla tänkbara fel med den där filmen. Även om idén är bra. Så att man har försökt. För, man har försökt göra en rimlig handling. Mm. Som sagt, grundidén är liksom. Ja, helt okej. Okay, men resten ja. det är ingenting man bryr sig om. Nej, för fan. Och, och sen är det ju de här stereotyperna då. Ja. Det är ett väldigt svalt försök att typ nästan driva med ganska otydliga lossas stereotyper. känns det mer mm -hmm. som. Ja. <laughs> lossas stereotyper. <laughs> ja. Man försöker ha någon cool kille som ska vara en sportnörd men känns inte dugg sportnördig mm -hmm. och som ska vara lite så här man möter kvinnosynen hos tonårskillar på 80-talet kontra en woke kille från 2020-talet mm -hmm. och så blir det bara konstigt ja det här, det här är en konstig stereotyp Som jag inte känner igen från en enda slasherfilm ja. du, vill, du vill ha den här Quarterbacken I amerikansk fotboll Som är cool mm. Men den Parodikaraktären är inte det Han råkar kanske ha En sån jacka Och säger att han vill Ligga med alla tjejer Ungefär som ja, det, det... Är, det, det är en Rakt av dunder bokstavlig tolkning av den stereotypen. Ja, oh, fiffan. Men den är dåligt gjord. Ja, det förstår så, jag. Så, så det var verkligen bara, ba, bara pinsamt. Mm. Och så tänker man okej, okay, men då ska det här vara en parodi på fredag den 13 ungefär som filmen Stab i Scream. Mm. Som är Scream, fast den heter Stab i filmens universum. Ja, precis. De har gjort en film om händelserna i filmen. Precis, och ja. det här är då en jävligt dålig parodi på fredag den 13. Mm. Och dåligt val av Slasher att göra parodi på, för det känns som att det är ganska gjort. Ja. Det, det, det blir, jag ska inte säga att de är parodier Men de har vi väl pratat lite om va? De här Fear Street-filmerna mm. Jag kommer inte ihåg Om vi hade något avsnitt om dem Eller hur det blev men... <laughs> Nej, exakt samma här Men det känns ju nästan lite som att De var väl inte de var väl mer hyllning Än parodi mm. eh, Egentligen Men eh, det kändes ju som nu vill jag göra filmer som de gjordes i början på 90-talet mm. när de gjorde filmer som skulle vara som i början på 80-talet. Mm. Förstår du? Det har gått inte ett varv runt, utan ett varv till runt nu med de där filmerna. Och i Fear Street så lyckades det ju väldigt bra. Ja, men Fear Street är ju grym. Mm. Jag, jag, jag tänker att det var tanken var något liknande här kanske. Fast de ville göra det... Det ska också vara dåligt så att det blir roligt. Som du sa förut. Ja, men Fear Street hade ju ändå liksom eh, små twists and turns som mm. man bara, aha, är det så det är? Ja, Man precis. tänker först, okej, okay, en generisk slasher. Jag var inte dugg intresserad när jag kollade. Men sen, men, vänta lite nu. Men det, det här var fan rätt intressant. Ja, så Och att man får lite gory mord och sådana här grejer. Alltså, mm. Det är ju kul. När hon blir söndersnittad till små köttfärsbitar. Det är ju kul. Ja, jag håller med. Och att man hittar kreativa sätt att ta död på karaktärer i slasherfilmer. Här är det bara en dålig parodi. Och det är lite bra i början. När man gör de här ljuden. Det är typ med nästan rätt av. Och bara så, okej, bra. Nu är det tydligt vad det gör parodi på. Så ingen missar det. <laughs> vad bra Ja för fan vad tråkigt Och då försöker man ju med en massa sådana referenser Som mm. känns Exklusivt till fredag den trettonde ja. Men För att man vill ju hypa då Att ja men det här är en parodi på fredag den trettonde Bara att vi kunde inte Ha med att mamma var med i fredag den trettonde film Så då kan vi döpa den till lördag den sjuttonde <laughs> Ja Och så är det Jacob och inte Jason Nej men alltså ja. <laughs> det, det, det är inte ett dugg kreativt Nej, verkligen Och så, verkligen så försöker inte. man då med de här referenserna För att bygga upp någon typ av coolhet Att ja, ah, men det här känner jag igen från freden trettonde tre När de klämmer hans huvud Så ögonen ploppar ut eller var det så här. Mm. Nej, man hypar upp Och sen så lever man inte upp till det För man får knappt se någonting Nej Törligt Ja och sen vet jag inte, för att det är ju ändå Malin Åkerman som spelar mamman. Aha, okej. Okay. Som då ska vara en tonåring i filmuniversumet. Ja. Men hon är väl över 40 i alla fall. Ja, det måste hon ju vara. Ja. Och då vet jag inte om man då har försökt att driva med faktumet att man har 40-åringar som ska spela tonåringar. Det framgår ja, inte riktigt det... För det hade ju varit kul att göra det uppenbart Att man driver med det mm. Som att Dylan i Beverly Hills är, Ska vara typ 17-18 Fast eh, Luke Perry var typ 25 mot 30 Eller något sånt där mm. Att man driver med att det är så Men det blir bara platt mm. ja Jävlar vilken jävel det är alltså <laughs> och så försöker man skoja med också såna här tydliga slasher -klichéer. Mm. att någon är ute ensam ute i skogen mm. och så kommer mördaren fram eller jagar dem. Han går långsamt och de springer, man hinner ändå i kapp. Och det blir inte dugg kul. Alltså det, det är ju du vet hemmagjord film med videokamera mm. som man gjorde när man var nio. Ja ja, ja. Precis. Nu ska vi göra skräckfilm, den kommer att heta Mördardödarens återkomst mm. eh, På tal om det eh, Jag vet, nu kommer jag inte ihåg I vilken serie det här kan vara Men du vet han, eh, Luke Perry Är också med i Beverly Hills Ja Ja nämnde eh, honom förut. Eh, du inte den andra Nej, jag är rätt säker på att det ah. Luke Perry Jaha, för jag tyckte det så. Vad heter hans roll, sa du? Dylan. Jaha, förlåt, jag hörde uh, den andra. Vad heter alltså, det? Alltså, förlåt. Ja, ja det är Jason Priestley där. Ja. Som är Brandon. Men jag, jag kan ha sagt fel. Ja, nej, det kan vara jag som är en idiot också. Det är mycket möjligt. <laughs> ja, men, <laughs> men i alla fall... Ja, men för att, säga, för att återkoppla då till Luke Perry i en annan grej. Uh, så var han med i ett avsnitt av en sitcom. Mm. Uh, och då berättade han i den när han, hade, när han gick i high school. Ja. Och då var det som att de drev med att han pratade om Beverly Hills nu. Och då hade de med karaktären Brandon. Fast de hade bara liksom format hans frisyr på en annan skådespelare Så man såg bara honom bakifrån hela tiden. <laughs> det tyckte jag var roligt gjort. Och då blir det ju kul Hallå Brandon. Och så ja. såg man bara det här. <laughs> Såna kul grejer är inte med i den här filmen. Nej. Eh, sen tänker man ju att slutstriden då, när The Final Girl ska överleva och skurken då ska besegras eller rent av dö. Mm. Då blir det någon kungfu-filmsfight av det hela. Du vet, de slår och så ja, de fick med dig också alltså. Ja, ja precis. Och... Eh, de har ju klippt sönder hela fighten. Ja, det händer ju lite då och då kan man ju säga. Så att det, det är ju. om han ska göra en cool kungfu-spark så är det ju tio klippningar. Mm. Okej. Okay. När han höjer på benet och sen när han levererar själva sparken så är det 20 klippningar till. Ja, fy fan vad tråkigt det är när det blir så och så blir den bara antiklimaktisk och inte ett sägande. Den, det känns som att den leder ingenstans. Det är ingen spänning. Det är ingenting. Det är bara, aha. Mm. Eh, det är ju, tror jag, eh, felet till att en del filmer har gjort så med snabba klippningar. Jag tycker att det är de här eh, Born-filmernas fel. Ja, de kanske gjorde parodi på Born-filmerna. Jag vet inte. För där blir det ju så att Born de gjorde de här snabba klippningarna jävligt bra. Ja. Och sen skulle alla göra så men det var inte lika många som hade talang för att göra så där. Ja, ja. Lite så tycker jag. Att det, liksom, det blev en trend i de här snabba klippningarna. Men nej, det är svårare än vad man tror. Uppenbarligen. Och efter halva filmen så fattar jag att det här kommer att hända. Ja. Alla dör. Och sen så kommer de att leva igen. Och så kommer det vara en cliffhanger där de är i uppföljaren istället. <laughs> Okej. Okay. Och det är precis det som händer. Jag spoilar slutet. Alla utom en dör, men sen så vaknar de upp på ett sjukhus. Alla lever och så är de i filmens uppföljare. Ja. Det var, det var skämskudde. Då vredde jag vred ja, den... mig i soffan av det var så pinsamt. Mm. Det är nästan så att jag känner så. Och sen är det ju som sig bör då i, i vissa komedifilmer i alla fall att när du ser eftertexterna så får man se bloopers. Ja, Det kan ju vara kul. Ja, det kan det, det verkligen det, vara. Det, det kan vara bland det roligaste i vissa filmer faktiskt. Du menar, tänk på Jackie Chan-filmerna nu? Ja, eller de här filmerna med Seth Rogen- Ja, ja, visst. Som mm. någon, jag vet inte vem det är som brukar göra, men typ den här 40-year-old Virgin och de här. Det brukar ju mm. vara kastat med Seth Rogen och någon mer som passar till den typen av film. Och så är det roliga bloopers när de säger fula mm. ord, och sen någon som börjar garva. Ja, det har jag hört. i Filip och Fredrik som har dratten. En eh, regissör som in hos någon sån här. Eh, snubbe som ska köpa filmidéer mm. så har han en sån här djup film som typ säger, den här filmen ska handla om en mamma som tvingas att välja vem av hennes två barn som ska få leva och vem som ska få dö och den här producenten säger nä, jag vet inte, har du någonting mer jag har på om vi ska använda den här karaktären att han ska vara en 40-årig oskuld den idén har jag också Ja, alltså det kan jag sälja på två minuter. <laughs> och så är det så den här stackars regissören. Han vill göra andra filmer men han har fastnat i det här. Dumma komedier. <laughs> och då är det ju blooper reels i slutet. Och så tycker man att det är kul ändå när de liksom klantar sig. Det finns ja. underhållningsvärde i det. Mm. Det har ju den här filmen, Final Girls, också. Ja, okay. Och de bloopersna är så dåliga Så att jag undrar om det inte är så att De följer ett manus ja, fan. Att de gör bloopers med flit mm. Ja det var... Med tanke på vad du har berättat hittills Så Låter ju inte det helt otänkbart att det är så Nej Ja men nu ska vi lätta upp stämningen Efter att ha varit jobbigt och ha har varit blodig Läskig film så nu ska vi se Ingen var ju rädd på riktigt Titta här vad roligt mm. de har Mm. För det låter ju nästan som att uh, Han eller hon som har gjort den här filmen Tycker själv att han har gjort En riktigt jävla läskig film ja, Jag undrar eller, om det inte är så Eller en bra slasherfilm som ska vara mm. eh, Nutiden möter 80-talet Ja, vet du, jag börjar känna det här, det här är nog bara en väldigt Han har inte tänkt den här personen Att han ska gör, göra lajbansitet Han är bara kass Ja, <laughs> ja det, det är en av de sämsta filmer jag har sett hela mitt liv, tror jag. Ja, det var hemskt. Så är jag och Johan bättre. Det får ju vara en sån måttstock. Ja, den garvade man ju i alla fall åt. <laughs> den väckte ju i alla fall någon form av känslor som inte ja, var ilska. Mm, det är sant. Man vill ju inte bli arg när man ser alltså arg på riktigt. Man vill ju <laughs> hata onda skurkar. Det är någonting för övrigt jag har gjort den senaste tiden att jag har sagt. Eh, på riktigt efter adjektiv. Och då har gått hem på jobbet. Hur då? Ja, men någon som säger någonting. Och så är det ganska många som skrattar. Och så säger jag. Ja du Markus det där var roligt på riktigt. <laughs> det är sjukt drygt att säga så. Nej. Ja, jo kanske. Det är ju från. Det är ett Simpsons skämt. <laughs> okay. Som är ett av de roligaste jag vet. Den är. Uh, Moses Slack. Han är ung och söker eh, han söker en roll i en sån här eh, såpopera på tv. Mm. Och så får han inte jobbet. Och sen tjuvlyssnar han på vad de säger om hans eh, audition. Mm. Och då eh, sitter en kvinna och en man. Och så säger kvinnan till mannen. Hur kunde du ta hit honom? Och då svarar han. Ja men du ville ju ha någon som var ful. Och då svarar hon. Ja, tv-ful, ja. Inte ful på riktigt. <laughs> ja, det, det är det värsta. Jag har blivit kallad både ful och skitful, men aldrig ful på riktigt. <laughs> Fan, vad hemskt. Ja. vi är jävla elakt <laughs> Ja, det är sjukt elakt Åh, oh, herregud eh. oh, fan, sen... Jag satt och funderade nu här om dagen Och kom på Nu, för du frågade mig förra veckan Om jag är hypad inför Metroid Dread mm. Nu börjar den hypen komma Ja, har du sett trailern eller? Ja det kom, den kom för några dagar sedan tror jag för den det har här mer liksom... gameplay nu var inte så ja det är väl den här alltså. game launch trailer alltså. Mm. Som, liksom nu, som ska sälja in Spelet på allvar nu det sista Alltså ja nu känner jag det liksom att ja för fasen var gött Mm och sen har man ju funderat eller jag har väl fått frågan så här ja oh, men du det kommer ju en ny switch nu med OLED. Kommer du att köpa den? Mm. Och tänkte jag på det och så kollade okej okay, den kostar fan fyra och ett halvtusen eller någonting. Ja. Vad får man för pengarna? Ja en något bättre skärm. Ja som kanske men alltså... är en halvtum nagel större. Mm. Ja. Sen är det väl när man ser en OLED och sen går tillbaka till den gamla. Då kommer det säkert att vara så, hur kunde jag spela på det här? Ja, har att det skil, skil, skillnaden märks när man går tillbaka, så som det ofta har varit med iPhones. Mm. Man liksom har sett, ja, det är lite skillnad. Och sen av någon anledning så startar man upp den gamla och bara, oj oh, jävlar! Men så var det när jag hade köpt min första Android-telefon och ja. kollade skärmen på min iPhone 3GS. <laughs> ja. Jag fick ont i ögonen av att kolla mm. i 3GSen. Ja, jag ska beställa en ny iPhone imorgon för övrigt. All right. blir det 13 eller? Ja, så blir det. Mm. Om du är det ändå, Det jag vet att de har väl konstaterat att um, den borde inte heta 13, den borde heta 12S. Det är liksom så små uppdateringar. Men det är tre år sedan jag bytte nu så för mig spelar det ju ingen roll. Nej men det är ju en rimlig, jag skulle aldrig byta ett snap upp om jag skulle köpa iPhone. Nej. Men jag får väl ändå säga grattis att du har beställt en telefon med 2017 års hårdvara. Ja, tack så mycket. <laughs> Nej jag skojar. Mm. Den är nog top -notch. Apple är bra på grejer. Mm. Så, jag... kan, så kan ju du hålla på med Android och Jailbreak och sånt där och sen upptäcka att uh, ditt wifi inte är igång trots att det står det. <laughs> det hände på iPhone faktiskt. Det ja, jag, vet att, det, jag, jag vet att det var på en iPhone faktiskt. Jag hoppades att inte du skulle komma ihåg det. <laughs> jo då, men det var ju för sig efter det hade den som det blev så. Ja. ja just det, ja. det var alltså ett riktigt mm. exempel, du kom med smart, grymt ju ja. eh. men du vet så här är det ju, vi har ju telefoner på jobbet, ja. fått byta nu det här är alltså en Samsung A51 eller något sånt här Den ja. alltså det här jävla Android folk så säger så här om du byter, man vänjer sig snabbt jag kan bara konstatera det här jävla operativsystemet jag vägrar vänja mig vid det här <laughs> alltså, jag bara så här, Jag får inte ens igång den ibland så Jag bara, jag, bara, fan ska, jag måste trycka här på sidan Jag kan inte bara trycka på skärmen Och sen bara är det här ja, den låg där. Jag kan ha olika startskärmar Det är så bra, men man hittar ju ingenting <laughs> <laughs> Jag tyckte faktiskt att det gick fort att vänja sig vid Android oh, Fy fan, säger jag bara Men du är helt enkelt ingen Android-person Det är bara konstatera <laughs> Ja, exakt. Och det är ju inte säkert att man behöver använda det som en Android kan göra som en iPhone inte kan göra. Nej. Så, vad fan är då poängen? Ja, nej. Jag känner jag sitter fast i det här och det håller de väl rätt i att Apple är väldigt bra på att, nu säger de lura in dig i systemet och ja, så är det ju garanterat för jag känner att nu, jag skulle aldrig liksom orka börja om och de säger, nej men du, du kan lösa det ändå Android har en lösning för det och jag bara känner, Men ändå så känner jag Jag tror säkert att Jag skulle naturligtvis också vänja mig till slut Förstås, om jag hade den Och använde den varje dag Som man gör med sin privata smartphone Men jag känner att jag orkar inte Så jag, Apple har fångat in mig Så att säga Det har de gjort med sina datorer För min del för länge sedan mm. Men jag kollade häromdagen Om det var typ i föregår eller någonting så har de fått in den Samsung Galaxy Z3 Fold. Ja. Tror jag den heter den stora. Det finns ju en Flip. Och så mm. finns det en som heter Fold. Fold är ju den som blir typ en... Som är som en bok. Alltså, ja, det ja. blir en surfplatta när du vecklar upp den. Jag tänkte, fan vad mm. jag blir sugen på en sån. Oh. Eh, för att jag eh, har ju Note nu och jag tycker att det är så jävla gött att använda penna till... Mm. Eh, Android, när jag spelar liksom pusselspel och sådana där grejer så tycker jag att ja, pennan är skön att använda. Eller jag skriver faktiskt anteckningar på den med penna. Om jag går och mm. handlar och sånt där, istället för att skriva med tangentbordet så tycker ja. jag att det är gött att skriva för hand. Så ja. jag trodde ärligt talat inte att jag skulle ha användning för pennan men jag gillar den. Jag tycker det är gött som fasen. Mm. Och så är det väldigt bra för man ser väldigt viktig ut. Ja, plus att jag kan teckna på telefonen. Mm. Och skicka till dig. Ja, exakt. Då skulle jag göra så. Eh, jag stod på eh, torget förut och skulle åka hem. Mm. Och så kommer det en snubbe. Nu ska jag säga att han har den här, den här gråa färgen med lite brunt i sig. Förstår du vad jag menar då? Så inte så här metallgrå utan lite mer varmare grå kan ja. man säga så. Mm. Och så har han en sån och så en vit korta och eh, mörkröd slips. Så kommer han och går mm. och så säger han så här, ja hej, ja, nu ska den här dealen vara klar i alla fall. Alltså, det är inte påskrivet än men vi har en uh, gentleman's agreement. Sa han och så, så riktigt? Ja. Och så tänker jag att... Det är ju parodi det, på ja, men, juppis för fan. Ja, så ska du göra. Att du ska sitta med din penna så och ha lurar i och låtsas prata med någon och säga så bland folk ja. ja. Det, är, det skulle jag göra med nöje. Mm. Mm. Äh, man säger, uh, han såg dyr ut, väldigt elegant, snygga kläder. Så hoppas att det är en riktigt fin deal den killen har gjort nu då. Skulle man göra någon form av insinuation. då att man har hittat någon uh, som vi skriver på kontrakt och göra en porrfilm eller någonting så att folk <laughs> blir väldigt obekväma när de hör en prata? Ja. Mm. Nej, vet, nej det, det skulle jag nog inte fixa. Jo, uh, men du, du får säga så. Ja, det är klart med Joel nu. Jag ah, har ja, instudie. Ja, i röven också. Ja. vi får dra i handbromsen där känner man? <laughs> Ja, men, uh, Nej, men jag kollar på den uh, fold och tänkte jag fan så hovrar på det här beställknappen mm. tills jag kollar hur mycket den kostar. Ja, den är, nu har jag noterat att jag tyckte att den var Svindyr, jag också. nämligen Alltså, det är ju typ 20 000 spänn. Ja. Och det är, nej. Nej, men alltså då, då skulle jag tänka så här. Vi säger att om två, tre år så kommer iPhone, men sån. Mm. Um, och förutsatt att telefonen fortfarande fungerar som den ska, då, då skulle jag säga så här: ja, Då får jag den här Pro Max för 14. Och så kan man få en Fold för 20, säger vi. Iphone. Mm. Ja, men då, om jag verkligen vill ha den, då kan jag. Inte, ja, men det är väl sex månader till då. Vänta. Alltså, Eller ja, om, vi, det är, om det är Iphone som ska få en Fold. Om Samsung kostar 20, då kommer ju, iPhones kost, då kommer ju Iphone kosta 40. Ja, varför inte? Men du fattar vad jag menar. Ja. Jag tycker att det man vill ha, det ska man köpa. Jag ja, är ju något, av den så... uppfattningen. Ja. Och har man inte råd så får man väl vänta ett litet tag extra då tills man har råd. Ja, ja. Nej, men mm. jag har råd att köpa den så det är väl inga problem. Men det finns annat man kan få för 20 000 som jag mm. hellre skulle vilja lägga pengarna på. Det är... Jag kan ju köpa två Scalper PS5 för det priset. Mm. Precis. Så, nej ja, det blir inte jag, jag tänker väl så här. Jag väntar väl till som släpper en ny Note Helt enkelt ja. Men det, Är det Google som gör den? Nej det är Samsung De gör Note också Ja, okej. Okay. Google hade ju så Vad fan heter deras lurar? Nexus heter de Nexus, aha. Och sen blev det ju Pixel Efter N det nu För du har haft en Google-lur va? Ja, jag har haft två stycken. Jag hade Nexus 5 och sen hade ju Nexus 6. Mm. De var kanonbra telefoner. Det var, men eftersom Android-operativsystemet på Googles telefoner är ju nästan lika rent som när du har rootat den. Aha, okej. Okay. För mm. Samsung-telefoner har ju en massa Samsung-grejer. Ja, Precis. Det är lite som när du köper en kompakt dator istället för att bygga en egen. Ja, ja visst. På 90-talet. <laughs> men äh, ja, det funkar ju så. Nej men, så då tänkte jag då lurar man ju sig med för det här blir som ett ankar nästan. Eh, Ankarteorin i ekonomisk psykologi att ser jag en skyhög prislapp först eller en siffra och sen ser jag en helt annan siffra i ett annat sammanhang. Så blir jag ju påverkad av siffran jag såg eller hörde förr. Ja. Till exempel om jag skulle gå till ett chokladjul Och de rullar på det. Och så får jag siffran, vad vet jag, 8. 22. Ja, eller 22. Mm. Och så istället för att jag får ett pris så frågar de mig hur många invånare har USA? Mm och då är siffran 22 väldigt färsk i minnet. Ja. <laughs> och då kommer man omedvetet att svara någonting med två tvåer typ okay. så. Det är gravt förenklat. Mm. Det är ju samma eh, det är ju ett sånt bra business tänk till exempel eh, när man kollar saker på nätet. Du kan köpa en iPhone då, 13 eh, med 256 GB för säg att den kostar 13 13500. Och sen mm. så har du kanske 500 GB om det nu finns så mycket utrymme. Och så får du den för 14 000. Det är inte ja. så himla. men Och så jämför man de siffrorna med varandra. Eller om det är en iPhone med en minimal uppgradering som är jävligt mycket dyrare än den du såg innan. Då påverkas du ju av de siffrorna. Ja, det är klart. Precis på samma sätt som att du kan skriva är ett pris, typ 2999 med ett streck över och sen så står det 1999 under. Mm. Så att man får illusionen av att det är prissänkt fast det nog aldrig har varit det. Ja. Lite så kände jag, ungefär när man tänker 20 000 för en telefon och så tänker jag nej, nej, nej. Ja. Då får jag nästan en bild av nu mm, har 20 000 över att göra något kul för. Ja. <laughs> Nej, det har jag inte. Nej. Det, det är, jag ska ju ha pengar att serva bilen eller vad det nu kan vara. Det är ju det jag spar pengar ska gå ut. Då. Men Exakt. Att, hur man på något sätt ställer till det för sig själv på det där att okej, okay, mm. men nu har jag 20 000 i huvudet. Då måste det betyda hmm, ska man köpa en ny gaming laptop? Vad, vad fan ska jag med det till? Ja, det kan man fråga sig. Eh, på tal om det eh, så hörde jag igår. Jag eh, tittade lite på sweetclockers. Eh, mm. eh, där kan man göra. Förlåt nu då. Riktigt, riktigt grymma deals nu. Mm. Eh, för eh, priserna på de vanliga. Eh, gra grafikkorten till de stationära. Eh, pressas ju uppåt. Men nästan lite tvärtom. På de som ska sitta i en gaming laptop. Mm. Så eh, finns många bra deals nu. På riktigt kraftfulla har jag hört. Jo, men jag har klart att jag har råkat snegla lite på laptops med typ de här 30-korten. Om mm. det är 3070, 3080 och 3060 eller vad meter. De mm. Och Det är väl klart att det var varit nice att ha det i datorn nu så man kan köra lite kraftfullare spel. Såklart. Eh, och så tänker jag, okej, okay, men vad för spel är exakt då som jag känner att jag skulle behöva spela som kräver så mycket? Nej, jag kommer inte på någonting. Nej. Så tänkte jag för sig före. Jag köpte den jag har nu med ett 1050 TI-kort som jag ändå tycker funkar hyfsat fortfarande. Men jag har också köpt både PlayStation och Xbox till. Ai, fan, det får räcka nu. alltså. Ja, visst är det så. Nu, jag konsumerar gärna lite spel så. Men mm. några sådana dyra hårdvaror och grejer, det blir nog inget mer nej. på ett tag nu. Nej, jag förstår jag, har, jag, jag drunknar i prylar snart Jag får lugna mig lite mm. Det är så... lite samma här faktiskt Så nästa vecka då? Så kanske jag gör det istället då Ja, exakt <laughs> Om jag känner mig själv rätt Det var så när jag köpte den datorn jag har nu ja. det, är bara, bara, det var som att hela komplett var ute efter mig Och nu ska jag säga att de har skött det här jävligt snyggt Det har inte varit något problem alls Så det är inget hån mot dem så Men... Jag har bara hört bra om komplett Ja, men det var verkligen så här. Nej, Joel. köp inte datorn nu. Och så kom jag ihåg att jag satt på jobbet och så den jag hade tittat på. Mm. Alltså dagen efter jag har bestämt mig, nej, nej pris sänkt 4000. Oh. Mm. Så kom jag ihåg att jag gick in till dig och sa så säger fan Emil, den här och så ja men du vill ju ska du inte köra dem och bara och till och med Mona Lisa. Ja men det är ju ditt intresse. Jag tycker du ska köpa. Det är så härligt. När, ja. när och så blev det ju så. Bra. Det har jag inte ångrat en dag. Men det kändes ju så där. Inte Murphys lag kanske. Men någon form av lag. Som, som bara jag skulle ha en. Men det är ju så när man har sparat ihop pengar som barn och ens föräldrar ändå vill försäkra sig om att man gör en bra investering. Är du verkligen säker på att det är det du vill ha? ja Det är ganska mycket pengar bara så du vet. Ja. Vilket är fullt rimligt. Mm. Då har man fått en bra uppfostran när man har fått den frågan någon gång. Men det lever ju kvar. Och ja. det här är ganska mycket pengar. Kan jag verkligen köpa någonting för så här mycket? Mm. Bara, ja, om du, har, om du fortfarande har mycket pengar över. Ja. Spara spara om du ska spara till någonting som du ska köpa. Spara så att du i alla fall har Eh, säg att du ska köpa någonting som kostar ja, 20 000 men spara ihop till 30 då. Ja, precis. Så är nu det. är det väldigt stora summor. Säg att du ska köpa någonting som kostar 2 000. Ja, men spara mm. ihop eh, 4 000. Ja, Så har Exakt. du ju ändå pengar över. Det är så får man väl tänka. Ja. Femsiffriga belopp kan jag inte direkt påstå att man strösslar med. Då, då får man ju verkligen tänka ordentligt. Mm. Så nej, någon ny telefon blir det inte. Ja. Nej, men man får väl. Eller, investera de 20 000 i aktier då? Ja. Eller inte i aktier, ta en fond istället, det är lite säkrare. Ja. Gör det inte så som jag gjorde nu och tänk att en Embracer kommer gå bra den tiden. <laughs> Fast Nu blir det så här: ekonomipod <laughs> Ja, exakt. Av två stycken som. Jag vet, du kanske har koll på ekonomi, men jag är inte jätteduktig på det. Jag, ju... jag kan säga så här: Att så mycket som jag har lärt mig på ekonomi det senaste året, så har jag utvecklats mycket, kan man säga så. Jo, men det har nog jag också. Ja, men. Ah. <laughs> jag har läst, läst Kaneman, Tänka snabbt och långsamt och eh, lite såna Kahneman. Ja och såna jag ju försvenskade ju namnet på dem ja. jättemycket men och sen lite så här forskningsartiklar och mm. sånt om ekonomiskt beteende men ekonomi är det stora. Då får jag ju fråga mina kollegor vad är det här för någonting kan du berätta och jag fick mm. ett, årsbokslut här. Vad är det för någonting? sitt har en ekonomisk förening och har noll koll? För att man lägger allt sånt på entreprenad. Du, det här med bokföring här. Varsågod. Mm. Ja. Så gjorde Europe också och det vet man hur det gick. Ja, oh, herregud vad de blev blåsta. Mm. Men vet du vad? Jag tror att vi kan knyta upp säcken där. Ja, för nu. det låter bra känner jag bara för att flamsa och det, det är inget bra flams, det är inget content, så det är, nu, nu är det bra. Ja, så, ja, tack så mycket för att ni har lyssnat ännu en vecka och så ses vi snart igen. Eller ja. hörs i alla fall. Ja, det gör vi. Så får ni vara det så Hej hej. hej.